ויקרא, פרק כ"ד וידבר אדוני אל משה לאמור צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור, להעלות נר תמיד, מחוץ לפרוך את העדות, באוהל מועד יערוך אותו אהרון, מערב עד בוקר לפני אדוני, תמיד, חוקת עולם לדורותיכם. על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני אדוני תמיד. ולקחת סולת ואפיתה אותה שתים עשרה חלות, שני עשרונים יהיה החלה האחת. ושמת אותם שתיים מערכות, שש המערכת, על השולחן הטהור, לפני אדוני. ונתת על המערכת לבונה זכה, והייתה לה לחם אישה אל אדוני, ביום השבת, ביום השבת יערכנו, לפני אדוני תמיד, מאת בני ישראל, ברית עולם. והייתה לאהרון ולבניו, ואכלו במקום קדוש, כי קודש קודשים הולו לו, מאישי אדוני, חוק עולם. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, בתוך בני ישראל,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 וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן. ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה.